Музька, яка до того не плакала, а лише кривилася і стогнала від болю, розревілася не на жарт. «Я віднесу тебе додому», – сказав хлопець. «Не плач, а сам заливався сльозами. У тебе нічого не зломлено». «Звідки ти знаєш?» – питала крізь плач Музька. «Я обмацав». «Те, що ти обмацав, ще нічого не означає», – зауважила класна керівничка, яка перелякано стояла над дівчиною. «Треба зробити рентген». Однокласники оточили Музьку колом, а водій бігав і нервово запускав руки у чуба. Гарантую, що переломів тут нема. Романко вже заспокоївся і витер сльози. Зараз він навіть соромився того, що так зірвався і що це бачили його однокласники. Але Музька відчула до цього хлопця таку приязнь, що недовго було й переростив закоханість. До цього вона майже не звертала увагу на Романка. Не тому, що менжувала з людьми, а тому, що юним серцем відчувала, а не розумом розуміла, що вони з цим хлопцем не просто з різних планет, вони з різних галактик і з різних всесвітів. На руках додому Муську по черзі несли всі її хлопці-однокласники, але Романко найбільше і найдовше. Він гримав на тих, хто якось, як йому здавалося, необережно тримав дівчину чи ніс так, що Музьці незручно. Муську дуже боліла нога. Але навіть крізь цей біль вона відчувала неймовірну романкову турботу. І ті сльози для неї важили так багато, що на все життя перед її очима стоятиме романко Лазарович із великими блакитними очима, із яких струмками течуть невільні неконтрольовані сльози. Перші неочікувані чоловічі сльози. До Мартина весілля пекли струцні пампушки або мандрівники пані Марта запровадила пекти кістечка й торти, і тепер жодне порідне весілля не обходилося без столів із кльошами печива. Жінки, що допомагали кухарці, і собі вчилися випікати різні пляцки, і вже на свята кожна газдиня намагалася перевершити сусідку, подругу чи сестру в кількості і якості панських пляцків. Ті пляцки так і називали панські, бо так називали все делікатне, ніжне і вишукане. Така панська дівка, казали про дівчину тонкої кості. Панський такий свидер купила, це про кофтину тонкого трикотажу. Ото й Мартині Пляцки заробили собі епітета панський і через якість, і ще через те, що пекла їх пані Марта. Весілля, на яких вона кухарила, заслуговували собі славу гойних забав. А новина, що кухарить Марта уселяла сподівання на те, що люди зійдуться і весілля вернеться. Тому Марта з Муйскою не знали ні злітніх, ні навіть якогось браку. Марта шила мустьі наймодніші в Бьорі, і дівчина росла з усвідомленням своєї симпатичності й неординарності. І з нею ніхто не кпив навіть за те, що вона відрізняється від сільських дітей і манерою говорити, і одягом, і енциклопедичними знаннями. Хоча і село це було особливе. Тут шанували освічених і неординарних. Нахили дівчинки до різних наук учителі помітили одразу, але важко було збагнути, що саме обере музька, бо всі предмети давалися їй легко. Вона багато читала, а звідси – багата уява і ще багаче мовлення. Її цікавили різні відкриття і фізичні властивості предметів і речей навкруги, і вона захопилася фізикою так, що пропадала до вечора на гуртку з фізики, у якому окрім неї дівчат не було. Бо так уже якось повелося, що фізика – то ніби не дівчача наука. Її вершини можуть долати лише чоловіки. Муська спростувала цей стереотип тим, що краще за всіх хлопців знала фізику. А пан Орест, що відпочивав у них із бабусою влітку, так зацікавив дівчину цим предметом, що вона ціле літо розв'язувала задачі і читала про видатні відкриття. Восени вирішила, що фізика стане для неї всім, а пан Орест підкріпив це переконання листом, у якому запевнив дівчину, що саме перед нею стелиться шлях до великих наукових відкриттів. Щоправда, старий професор попереджав, що необхідно буде багато працювати, бо лише праця – запорука успіху. Муська налягала на навчання так, що її годі було побачити в дитячому гурті. Дівчатка однокласниці вже стріляли очима за хлопцями, а Муська вчилася або допомагала бабі Марті, і не було на те ради. І хоч бабуся намагалася вигнати дівчинку до однолітків, та Муська опиралася, і Марта врешті збагнула, що може і справді дівчині не цікаво з однокласницями, які менше знають і не можуть Муську нічим збагатити. Знала, що думати і робити так не слід, бо дівчина може відбитися від верстви і стати відлюдком.